محطر مولدون کو دو مولانا مبتی توسی بخبت صرف دو رای تفسیر اکمران دا چه نمبر کیسد شپا محل بلرخیل مرغوث کی پا اتارا اپا انیس اک دوزارات کی شعر دید ملائی دو پتای اصطای اشاری تید سنت کیسد این فیلیز مرکل دکار نمبر تیس عبدالرحمن پلازا نیز دیمین چوک جانگیر ارار سوابی پروپرائیٹر انورشیر توحیدی موبائل نمبر زیرہ لمبر نمبر 45 الله اكبر فوق دابر القوم الذين ظلموا پس کټ کله شو مونږ د هغه چې ظالمو جړې دا قوم د ظالمانو والحمد لله رب العالمين اوسې پتونا دښتای توب خاص د لاد پردي چې رب د مخلوقات ته خاز داغه د پاره تب الحمدلله شکر ده چې ظالم مړ شو دانا چې بوش مړ او ته ځړې شو وې بوش ځه نن ته بزی او مانه به الله ته پوس کئ الحمدلله هواه ظالما نو قران نه خبر ده درنګي باد اعلی کلادو چې دشمن هلاك شي نو حمد بوای اودا الله شکريا به وبا سي له كه مومنون وګوري تاسو لګه سوره مومنون اته الله سم پارا سوره مومنون الله اكبر ايات نمبر 280 ذنوح علی السلام تو سلام واقعہ ذکر کئ او اغه چکلا غرق شوی دی او الله وای دایبه غرکیږي او غرق شوی دی نو ازای کی الله وای ما کیا ذکر کئ فا او حینا الیه ان سنائل فلک بعیننا و وحینا مونګه هوکه موګه راته چې کیشتای تیاره کا, کا زمون مخام او زمون فو کوم باندې او کالا چې زموږ فیصله وشونه دای بغړ کیږي نو وتوي ګور افایز استا وایتا انتا و مم ما کال پس هر کلا چې تطخلا برابر شوا سوق چې تاسو ردی پکې جاز باندي کیشتهي باندي فقل اوایا الحمدلله الذی نجانا من القوم الظالمیننا صفاتنا دو خدای توب حمدنا اغذات لره دي چې بچکو منګا دو قوم ظالم نا دارنګه سوره نمل وګورې تاسو لګه 58 او 59 سوره نمل 58 59 سوره شعراء پس سوره نمل ده او صفاره نل سما ده نل بالکل اخر التى قوم تواشوینه قوم دلوت علیه السلام نہ الله ی الحمد لله الله اکبر وام ترنا علیهم ما ترا فان جینا هو اهلو الا امراتا قدرنا قَدْ من الغابين وامطرنا عليهم ما ترى او ور من غ باراند کانو علیهم پدای باندے ما ترى پو ور اولو سرا پس دیر بدو باراند یارو له شو قل اوایا الحمد لله صفاتنا د خدای الله د الحمد لله شکر دے چدا هلاک شو چې کله ظالم وفات شي نو الحمدلله بوهه چې بوش دجال وفات مردار شي او کله چې مرشي نو الحمدلله بوهه دارنګې یوبل ظالم هلاك شي مردار شي نو الحمدلله بوهه دارنګې دا غنوما کاماتو کې ذکر کوي نو حمد کله ذکر کوي بدل اد الله کلا ذکر کوي باند نيام كلا ذکر کوي باده هلا كلا دو دشمن دې تپا جھنڈا هيا ل لله رب العالمین ل لله رب ابن کثیر معنا کوي وای اشکرو خالصا لله دون سایر ما یعبد من دون الله دون سایر ما یوبد من دون الله شکر خالص د الله دے دا نور معبودانو نا د نور معبودانو نا سیرت او سیرب د الله شکر دے د الله شکر اوباسا دبل صادبل چانشته دارنګ تنویر ک معنا کئ او ای الشکر والوحدانیتو والالهیت لله تعالی اللہ زی لا ولد له ولا شریک له ولا معین له ولا وزیر له وی شکر وحدانیت او علوہیت خاص دا اللہ دا پار دی آغا اللہ چنی نائب شتا دے نی شریک شتا دے نی مددگار بلشتا دے نی وزیر شتا دے آغا یکی تنہا عرص و لا معین له ولا وزیر لہو اچھا تا محتاج نہ دے او اچھا ددے وجنہ اللہ باب ذکر کئی العالم للاستحقاق جلالين معنا کړي و هي جمله خبريه قصيده به ثناء على الله تعالى بمضمونها من انه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق او مستحق لاي احمدو لاي احمدو و اذا جمله خبريه ده او اراده پدې سره داشو دا چې د الله لایق خمدونونه ویللی شي او سناګانې چې د تمام محمدو د مخلوق لائق صرف الله دی او یا دا چې دد معداره چې لام ل لستخوا کې الله لایق د دی دی چې دغ ست نه وړی شي داغ ط نه په کار دا خلک دغ ست کې دانا چې د مخلوک ستې شروعکي چې بس بس مخلو پلان کې ځای کې چې پلانډ ډر دی او اغله اټور کې هغه داسې او داس او داس او داسې دی نا نا نا لایک در هم دو نو اغه او الله دې ل لله رب العالمین لله الله د الہ مانا امام مرزا رحم الله کی اغه وی هو الذی طل القلوب محبت الله واشتیاقا الی و انابت الله د الہ اغه تا وی چې زړونه اغه تر اګر زی د وجې د محبت دا او د شوق نو د نابت علامه <اللامی> ابن تیمیہ عبودیہ کمنه کوي اغه وای فل الہ الذی یا الہ القلوب بکمال الحب یا الہ القلوب بکمال الحب والاجلال والاکرام والخوف والرجاء الہ غزاد ته وای چې زړونه وته فریاد کوي او اگر زیاته انتهائی من سره او د انتهائی جلال د الله سره او انتهائی عزت او کرام سره او انتهای خوف او انتهای امید سره دالانه با خوفه مکه امید وکه دارنګ شه عبد القادر جیلانی رحم الله ها ذکر کلو ما تا تم دعا علیہ فویلا فو او کا هر ها غشه چې تا په اعتماد وکاو نوزانله د خدای جوړ کو ها هر اغه شه چې ته یو یاره دینوتا د ځان الله خدای جوړ او یاره کی وا بغیر د اسبابنا صرف د یو الله نا بل چاته بچا غنه او بل چاته فریاد نه کوي از باند الوهیت الله رب العز د ځان د پاره کوي او د غیر نه نه کوي ځان د پاره الله الوهیت ثابتې او غیر نه نه تا تاسو ګورئ سوره بقره آیات نمبر 136 کې سوره بقره آیات نمبر 136 و الہو کوم الہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم حاجت رواستاسو حاجت روا یکی او دے لا الہ الا هو نشته دے حاجت روا مگر یو الله دے چه رحمان او رحیم دے صفات د اولیهت الله دے زاند پاره ثابته یو بن لے نه فیکي دارنګیس سورہ بقرہ 255 سو کې هم دا څه الله کوي چې الله ځان د پاره صفات د الوهیت ثابتای او د غیر نه نفی کوي دارنګې غنو مقاماتو کې قران کې بتاو شو ګوري زای زائب په زایبان دې بتاو شو دا ویني چې صفات د الوهیت لکه سورې آل عمران آیات لمبر دو کې الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم دارنګې بیا ورپسی اطلسم کی بیا سوری نسا ورپسی ستسی کی دارنگ ایک سو اکتر کی دارنگ سوری مائدہ ایک تریتر کی دارنگ گنو مقاماتو کی قرآن کریم دو مسالہ ذکر کی چھ سفت دو الوحیت زان دا پارا ثابتی او دا غیرنے نفی کی مشرکین و حالتم داؤ چھ سخت و پرالا نو بیا به صرف الله ته چغوله او بل چاته پر یاد نکوه خو په حالت دراهته کې به نور خلکو ته چغوله او د نن زمانه مشرکین اپ حالت دو سخت ته غیر الله ته چغوي نن زمانه مشرکین اغه زمانه د مشرکین نډیر زیات تي تاسو ګورئ سوره یونس دا پاره درته تایید دا پاره لګورئ سوره یونس آيات نمبر 23 سورہ یونس آیت نمبر 27 یول سم سی پارہ اللہ دغه ی را حالت ذکر کړي الله فرمایي هو الذی یسیرکم دا لا آغاز ته چ بوزی تاسو لرا په البر و البحر او چا ولم دکی حتا اذا کنتم فل فلکی در دی پوری چکلی تاسو پا کشتی که و جارا این بیهم او بوزی دا کشتی تاسو لرا بی ریحن پیو هوا نرم سرا و فریحو بیها او خوشالش دی پا غیبانده جاعت هاری حناسفا راشی دیتا او سختا و جاعتهم الموجو او راشی دیتا موجونا من کل مکان دا هر جهتنا و زونو او دیدا گمانو کی انا هم چې بشک کدای او هی ته بهم راګیر کله احاطه کړی شواب دای باندې تعالی الله مخلصین له دینا بیا بالدای الله لارا پدا سه حال کې چې خالص کون کې وی غطا بلنا بیا الله ته چغوي او دا د مشرکین حالت او اګی دا وای لا ان انجیتنا من هاذه لنکوننا من الشاکرین الله کاوسته د دې مصیبت نخلاص کوم بیا به موحدینی وو چې بیا اخلاص کینو بیا باغیان شي او دنن زمانه مشرکین چې سخته پر راشي نو بیا هم غیر الله ته چغوی د هغه زمانه مشرکین په حالت د سخته کې الله ته چاولا لکه واقعیات حضرت爱کرما رضی الله تعالی انو مشهور ده چې تخت دو او د ایمان ځان بچکل کوله پره چې خلک مسلمان نکی تر کېشتای کې او راګیر اکلا کیشته دریاب کې موجونو او اغه وې اپ داج کیشته یو ال هغه یو ولاته چغه وی اغه ته ولې ودل د اسنور سوک نارار اسی ودل د چکم ده او صرف اغا د محمد رسول الله خدای را رسي هغه وې او هغه وې یا الله ک زده اخلاص کړم نو زمما تاسو را وادر چې زبس لاس د محمد رسول الله پلاس کې एकदम او ایمان باراړم او نو نوبیاي ایمان رااړو چې په دې کې زمون خدای نشه را رسیدې نو یا قبل ځای کې بیا څه ضرورت دی ویزا يو الله ته چغم او بیا مسلمان شوه دي حضرت ايکرما رضي الله تعالی او په دې آیات باندې علامه روحلمانی ذکر کوي چې بیا نن نپور کول شي او نه چې کوم د زاراروار کول شي او نه اوري او انبيیا او چې کا انبيیا غافل دي د دې آیات لاندې روح المعانی ذکر کوي اغه وي انبيیا ناوري او اغه غافل دي نه نه چې پیغمبرانو سمه کې د چا اختلاف نشته داره د چا وی دي داره د ځانه اتفاق جوړ کړي راستا قران هم اتفاق دي نو صفن دولوہیت الله د ځان د پاره ثابتای تر دې چې حالات د مشرکینو اغه په دی باندې غواو چې غي به یک یو الله ته چغوونه دا نه چې د نن زماني مشرکینی هغه په حالت د سخته کې غیر الله ته چرې ونه الحمدلله صفاتونه د خدای تو هغه صرف او صرف یو د الله دی دبل چانشته دی او ارچ اخپلخ پلو زو کو نو سره چې کم دی نو اته شریک کړي دا ايو شاعر اجبان داس کوي اشار ذکر کئی او اشعارو کداللہ آمد حکی ویلی اللہی فی الافاق آیات اللہ اقل لہا ہوا ما الیہی هداکا <تصفيق> وید داللہ دا پارا پا دی اطرافو کئی سنخ نخانی دی دلائل دی دو قدرت او وید داس کما نخدا چیدہ تالیہ ستا توفیق در کل دی داس کما نخدا دیتا کھو لوگ سوچوکا بیا وید له ال مااف نفس من آ عجب نو جااب لووتنا کا ستا پهې خپل ځان کې د الله اس داې نخدي عجیجی او کاشکەستا دسترگ په لږ لد و وال کوو مش ب سرار عضا حولته تفشي الله آيا کا دا ټول کون دا لاند اسرار او درو موزن دا شډکته ک چرې تا دا غې تفسیر شروع کنو ستړی بږي بیا وای وای کلل طبیب تا خطفت هو یادردا یا شافیال امراض من اردا کا اگر بیمار نہ تاسو طبیب نہ تاسو کا چه آغا بیمار شوه دې و تا و تا خو بده مرزون علاج کو تخپل ولی بیمار شوه او قل للمريض نجا وعافى بعدما اجازت فنون الطب منعا فاكا اغه مریض نتا پوسوکا چې اغه ډاکټران ته لا علاج شوو او تعالى دا, دا بيماري دي نه صحت او عافیت کو قل الصحيح يموت لامن علهت المنايا يا صحيح دهاکا مغروق نتا پوسوکا چه بغیر د بیماری نمان شو آئی دا چا من دا چا دنیا ختم کلی؟ دا چا من کلی؟ دا ټول صفتو دا دا اللہ دا الوحیت صفتو نا دی؟ کل البسیر وکانا یحضرو حفرتا فا هوا بها منزل لذی احوا آغا لی دون که نتابو سکا چه زان دا کند نبشکی یا پروزی وای دا چاو غرزولی دارنگی بس بل سائل الاما خطا بین الزحام بل استدام من یقود خطاکا رون نتابو سکا دستا قدمون سوک راکاگی وای دا گن گونه کی روانه او زان بچکی دا دا سوک راکاگی دستا قدمون سوک بزی دا طول دا اللہ صفاتی تی دا اللہ قدرتو ندی دارنگی گن اشعار یا شاعر وای او ډېر عجیب انداز کې هغه صفات دو ولویهت ذکر کړی دي الحمدلله صفاتنا دولویت ولویات خاص دالاده پر دی رب العالمین چې پالونکو د مخلوقات ته عرب چاته وای نو درب علما کرام عجیب معنا کوي لکه امام بیضاوی معنا کوي وای اربو فی الاصل بمانت تربیه و تبلیغ الشیلا کماله شیئا فشیئا ثم وصف به للمبالغه وی رب پا اصل کی پمانل تربیت رازی او دا دیتو وی چھے یو شے اندازہ پا اندازہ کمال تا رسول دیت دواجنا وی اللہ تا بیارب وی اللہم تربیت کئی او دا اللہ تربیت آن پا یو دو قسم دے تربیت روحانی داریں گے تربیت جسمانی تربیت روحانی انسان اول سنگے آسمانی کتابونا تربیت روحانی لکه سوره علاق قران راولے سوره قلم قران راولے داران نور سوره تنا زای پ زای باندې الله ذکر کوي شماده تربیته روحانی د پاره قران راولے تربیته جسمانی امام الله رب العز ذکر کوي زای پ زای انسان د یو ساز پیدا کړي بیا دنیا تراوستي بیا دلو گیا غانه او دارانګي تلکاریا نه قسمه قسم سزونه حتا دا هو الزی خلاقلکم ما فی الارض جميعا دا تمام سزونه می الله و استاده پاره پیدا کړو د انسان تربیته او کو روحانیمو او جسمانیمو او نافذ ربوبیت الله د ځان د پاره ازباد کوي د غیر نه نه کوي ها اطلاق پمانه په اضافه سره بیا په بل چا په مخلوق خدا سے نه چې سره پر اب دیبل چاته ویلی شي الله د دې نفي د مخلوق نکې او د ځان د پاره ثابتې دا کې د پاره تاسو وګورئ صرف جوتاید سوره آل عمران آيات نمبر 80 سوره آل عمران آيات نمبر 80 الله اکبر ګنو مقاماتو کې الله رب العزت ده سې کوي سورہ آل عمران آیات لمبر اسی اللہ رب العزت فرمائی ما کانا لبشر کا یو آیات مخ کے ما کانا لبشر ندی مناسب دو یو انسان دا پارا ایو اتیه اللہ و الكتاب دا چه ورکی اللہ غلر کتاب والحکم او پواند دن و النبوتا و نبوت سم یقولا لین ناس بیاوائی خلکتا کونو غبا من دون اللہ چه تایش شیطاسو بندگانم زماما سوا دال لانا ولیکن کونو وای باغا کونو چه شیطاسو ینا خدا پرس بې ما کنتم تو علیمو الن کتابا پس سبب تاسو چې خدابا مو کتاب او بې ما کنتم تدرسو او پس سبب داګه چې وای تاسو چې درس او تدریس د کتابا مو کوه والا یامرکم او اجازهت نه در ک و کتابا تا انت اتخذ الملائکتا دا چې وای تاسو پرشته ونب دینا او انبي اربع باب په خدای توب سرا ايام او رکم بالکفری اي اجازه تهو کتاب ته په کو فرمان دي بعد از انتم مسلمون پس دا غینا چې وې تاسو مسلمانان دینا پس پتاه سدای اجازه تو کی چې کوفرو کې اچاريو پیغمبر چې الله ولې پیغمبري ور کړې وي دا دا سوال رادو دو چې یاره مون انبيیاء ویندې چې دا انبيیاء او د بزرګانو بندگی کوی او دې ته چغوی د رارسې لګرن سبا چې وای وې را کابرینو داسې لیکلې دي دا د هغه زمانه د مشرکین او او دروغ او الله پا غیرت کوي نو نفی دو ربوبیت د غیر نه کوي او د ځان د پاره ثابتای درانګه په اضافه سره اطلاق اپ غیر باندې کیږي خو بغیر د اضافه نه د دې اټلاق پبل شعبان دینه کیږي او درب مانې چکم نه آ اجیبان داس کې کئي علامه نصفي ان في رحم الله آ فرمای چې ما مواصیت ویلې هو الخالق بتدا ان رب چاته وای هو الخالق بتدا ان والمربي غذا ان والغافر انتهان اسم الله الاعظم چه دا آغام بادشا دے چیپتے دا آنے پیدا کلو غزا آنے دے انسان تربیتو کو او انتہا ان بے بخی دا اسمی آزن رب گھنے مانی دی او یو دا مانا لگا دام دا چه رب اصل کی تربیت تووی ووہو ان شاو شے حالا پا حالا الہ حد دل کمان لکا مفردات چی مانا کئی اللہ اکبر الحمدللہ صفتنا دولوحیت خازداللہ دپاردی رب العالمین چرف دید مخلوقاتو پالنکر دید مخلوقاتو عالم چاہتا وئی عالمین جمد عالم دا امام ابو منصور ما توری دی رحمه اللہ رحمتا و وصیاتا اجماع را نقل کوي په دې خبره باندې وایو تاویل و اندنا ما اجما اسم للجميع الانام والخلق جميعا و زمنګ پنس باندې آ شی حق ده او په دې باندې د اهل کلام اجما ده, ده چې عالمین هغه د تمام مخلوقاته د پاره او د تمام خلق او د مخلوقاته د پاره معنا ته شامل ده اگر بعضی مفسرین دا وی چه وی مراد نداره چه هر زیروح ده مراد ده بعضی وی نا زیروح غیر زیروح شامل ده خود ده وی نا صرف زیروح نده مراد روح او زیروح دواره مراد ده او پده بانده اجماده او بیاده قول ده مفسرین نطابل که چه دا غیر دامت لب ده نو عالمین جمد عالم او عالم آغشی توی ما یعلم به شه چپاغی باندی مخلوق یو پی جندے شی او دا عالم تا چگورے نو پدی عالم سرا آخالق پی جندے شی واسمان توگورا دا چا پی دا کھو زمکی توگورا چا پی دا کھڑا و انبیاء چا پی دا کھڑا اولیاء چا پی دا کھڑا بزرگان دارنگ علماء دا مخلوقات دا تمام اشیا چا پی دا کھڑا تاؤسم لا اللہ ندے پی جندلے او تاؤسم لا تیارو کی پروتے الحمدللہ سپاتونا د خدای توب خاص ده الله د فاره دی رب العالمین سپالون کده مخلوقات ده الرحمن الرحیم نهایت مهربان رحم خویده الرحمن الرحیم کې یو سو فرقونه کوم آسان او بیا یو فرق دا پر رحمان او رحیم کې اول فرق چه مبالغه را پر رحمان کې او امور عزام باندې اطلاق کېږي او رحیم جيڪب نے اپ امور صغار و باندہ دا اطلاق کیږي لگا مہا سنو تاویل دا ماناکے شیخ دوے صاحب دا ماناک ذکر کولا وئی الرحمان دا اطلاق امور اعظم کی معنی سو الرحمان آ بادشاہ شي لوی لوی کارونا حل کولے شی ور کولے شی اور رحیم آ بادشاہ چواڑ کارونا پهواڑو کارونو کې دا مهرباني دا لوی لوی کارونا کې واڑ واڑ کارونام حل کوي داننگ بل فرق آدا چھ رحمان پو امور اعزام و او رازی اور رحیم کی تکرار دے ار رحمان آ مہربان بادشاہ چھ لوی لوی کارونو کے مہربانیم دا غدی ار رحیم آ بادشاہ چھ رحم خوی دے بیا بیا مہربانی کئی یعنی يرہم مرتاں باد اوخرا دارن رحمان آ بادشاہ توئی یونت صغار صغار ها و کبار ها رحمان هغه بادشاه توي چوالو لوې نعمتونو ټول ورکی او رحيم هغه بادشاه توي چ د خپل مخلوق نام مصايب دفه کوي او مصايب لږ کوي دارنګ رحمان هغه بادشاه توي چا رحم عاموي او رحیم رحيم هغه چرها خاص خاصوي ته دیو جنا دعا کی راضی نبی علیہ السلام یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخرہ رحمان د دنیا زکوي چې کافر باندې مهربانی کوي او مسلمان باندې هم او رحیم د اخرت زکوي چې آلته بسره په مسلمان رحم وي کافر وګ باندې برحم با نه بل فرق د الرحمن آ چاته وي اذا سئلا اجابا کلا چته سوال وکړې شې نو بیا ولا ورکي او رحيم هغه بادشاہ ته وای چې هغه بغیر د سوال ورکي والرحيم ميوتي بغیر سوال ان. بغیر د سوال ورکي دارين غي رحمان هغه بادشاہ ته وای يجيب اساتا هو چې کله ته قبلی شونه قبله او رحيم هغه بادشاہ ته وای يعزب حين تورك سواله کله چې داغه نه سوال غوښتل پریخودې شي نو هغه غوسه کیږي او خپه کیږي چواله زمانہ سما بندگان سوال نه کوي مخلوق نه چې سوال کوي نو خپه کیږي او الله نه چې سوال پرېګ دی نو الله خپه کیږي نو هغه بادشان نه کوي چې په سوال غوښتو خوشاليږي ولنه مخلوق دربار ته ولاړې ایستشپال راغلې مو استمداد راغلې مو ولې خدای په عذاب کړي الحمدلله سبتونه د اختای تو خاص د لا د پاره دی چې در په پالونکو د مخلوقات ده عام مهربانه ده او خاص مهربانه ده یاده امانه ما چې کوم وکړي مالک یوم الدین واغدار ده دره سید قیامت واغدار ده دره سید بدله امام ابومنصور ماتوریدی معنا کئ هغه وای مالک یوم الدین باندې ذکر کړي وَيَوْمَئِذٍ عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَهُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ أَنَّهُ يَوْمُ الْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ پدې خبره باندې اجماع ده چې دې يوم الدين نو مراد اگر رز د حساب او د بدلې مراد ده يوم الدين نو مراد دا مراد ده مالک يوم الدين الله رب ال عزت دا صفات د ځان لپاره ثابتې او د غیر نه نفي زائف <پا> زاكي <زائی> ګوري <چو گورے> نو قران كريم دا کوي فاول داو او او په جنې مالک چاته وي مالک چاته وي مالک چاته وي نو مالک معنا وال متصرفو في الايان المملوكه كيف يشاو من الملكي اغه بادشاه چې خپل مملوکاتو کې ايان چې څومره کاري اغه کې تصرف کوي څنګه چې فقاشي لکه امام بيزاوي او ماجني دا معنا کوي او ملک والمتصرف بالامر والنهي في المامورين من الملك مالک هغه بادشاه تا وای چې امر او نهي کوي پلو مامورین تصنگ حکم کوي نو خهيدا او چا ته تصنگ حکم کوي محاصل حاصل دا چا ته تصنگ حکم کوي او چې څنګه تصرف خپل مملوکاتو کې کوي هر څه اختیار و او حاصل دي داسې بادشاه دی الله اکبر ا د دی و جنہ کرتا بھی ذکر کئ لا يجوز ان یتسمى احد بهذا الاسم ولا یدعى به الا الله تعالی مالک یو اللہ تو ہے بل چا تا بر د نسبت نہ کہ مالک یو اللہ دے دا صفت اللہ دا زاندہ پارہ ثابتائی او دا غیر نه نپیکئی لگر دی دا پارہ تاسو چې زاندہ پارہ ثابتائی او دا غیر نه نپیکئی تاسو وګورئ دی دا پارہ سورہ زمر آیات لمبر چھین لوگوں گو رہی آڈیر بہترین انداز کے ثابت ہے سورہ زمر آیات لمبر شپاگم اللہ اکبر دروشتہ سپارے آخر اللہ خالقہ کوب اسو دیو نفسنا ثم جعل منها زوجا بیا غیر سولیدا د نفسنا زوجا او نفس پیدا کړي دي تاسو د پاره د غیب د سارونا ثمانيه تا زواج ات جوړي ات خام يخلقوکم فی بطون امهاتکم پیدا تاسو لرا په گیډو د مین دوکي پګېړو د میندو ستا سو کې خلقن په یو پیدائش سره ممباد خلقن رستو د بل پیدائش نه په ظلمات انساناس پد دریوتیه روکه یو تیار دګېډ یو درهم او یو راحم کی دارا ګوډي اغه دریو تیاروکې مو پیدا کړي ذالیکم الله تاسو توام دغه صفاتون والا الله دې چرپ تاسو دې له الملکو خاص د د پاره اختیاراتی لا اله الا الله نشته بل او ملک واګدار او واقدار خاوند فخه الا هو ما گردد یو ولاده فاننا تسرفونا پس کوم پلاړ ولکې گئی تاسو د حقنا کم خو لاړې او حکم پرې خود نو دا ځان د پارا ثابتای او د غیر نه نفی کوي دارنګ نور غنو مقاماتو کې سورې نه سا کې آیات نمبر 126 کې دارنګ 172 کې دارنګ سوره فاطر آیات نمبر 13 کې سوره زمر زای فای الله رب العزت دغه ثابتای د ځان د پارا او د غیر نه نفقای او دا رد پاره مشرکین به شفاعت باندې دا غی دا خیالو چې څنګه زمنګ د بزرگان چونګې د یهودو او د نصواراو دایو تبعیت جوړ شوهو چ هغه تحریف کوله کسم چې شول قران رحمہ الله جوایر القران کې ذکر کړي دا غي دا طبيعت ثانوی ګرځیدل او چې باص تحریف وکړه الله کتاب کې يو حديفون الكلم مما زيه نو هغه بخپلو تداوی د دنیا کې شفارش کوي او اخرت کم نحنو ابناء الله واحباء من دا لنه زویليو او محبوبينو بل دا چلن یدخول الجنت ایلا من کان اهودن و نسوارا دا جنت تکداران یهود بیو یهودیان دیو نسوارا و بوید منگیو هاریو تکداری اغستیوا وی منگ بزو او زمنگ دا نیکان بزرگان ات کئی کنا او که منگ کو که منگ کو نو بس منگ با جنت تزو منگ جنت تزو که منگ کو لگ اوسم خوا جاگانو دا خواجاګان چې کوم لفظ ديدا اصل کې دا عیسایانو یو فرقه ده <تصفح> او بیاروست مسلمان شو دی او خواجا په لاس سوق کې دا غا خان پیروکار دي غا خانیان دي ایته غا قام کوي په افغانستان کې یو مولا هغه ځای کې کتاب لیکل لپاره دیبان باندې او خواجاګان نے کلی اجازه ورکړه کتا سو ارس کوي ارس نو تاسو نه کافر کېږئ هک شرک کوي کبدعات کوي ک هر څه د الله حکم نه انکار کوي تاسو کافر کېږئ نه تاسو خاص خلک دی د يهودو مأم اس منګ ایس نه کیغو او منګ بابا جنت ټیکادارانی او زمنګ د ابزرگان دا زمنګ د پاره چکم دنو شفاعت کوي خو ګوریا ساتي پدې باندې الله ډیر زور او شور سر رات کوي انتهائی او دا د مشرکین نظریه ولکما بار بار د پدې چې د قیامت نامه کې شوق شفاعت کولې نشي او که قیامت کې شفاعت دین واغام چې کم نه اغه د مؤحدینو د پاره ده او دغه د پاره شرایط دي دنیا کې چې قبر والا ته شفیعل سفارس چې دې به زماده پاره شپارس کوي داد دا مشرکین نظریه او ها ولای عند الله او دا اجماعي کفر ده الله د دې د رد پاره انبیای کرام را لې غلي وکړل کسان چې مولا لقاري الله شرحه الفقه اکبر کې ذکر کړي هغه وايي انبياد د دې رد پر راغلو او اغوی و اتبقت کلمتهم و حجتهم على کلمت لا اله الا اللہ دا انبیاء و کلمات اغا پا دے باندی او شوی وعدا غی دلیل پا دے باندی او شوی وچی لا اله الا اللہ بے وی ولم یومرو ایومرو بی اہلا بی ایومرو اہلا ملتی انبیان یقولو اللہ موجود اغیتا داو کم نو شوی چھتاسو داو ایچھ اللہ موجود دے بلکہ اغیت داوی لشیو چھتاسو دا دیز ہارو کئی چې غیر معبود نه دے ولی رد اللی ما توہمو و تخیلو قالو ها قالو هاولائی عند الله وما نعبدهم الا لیو قربونا الاللہ زلفا انبیاء دا دید رد دا پار راغلیو دارنگی الاتمام کے اجماران اقل کئی پدے باندیں چھ من جعل بینہو الاتمام بشرح العقیدت الصحیحة و نواقذ الاسلام اي و اي من جال بينه و بين الله وصايطا يدعوهم ويتوكل عليهم و يساله مشفاعه كفر اجماعا چاچ د بل چاہتا د خپل مابین او د الله په مابین کې واسطه جوړه کړې چې دا زمو واسطه د زه د توامو دې به الله ته وایي دا نه یا زول ده هغه دا په اجماع د امت باندې کافر ده په دې دی چا اختلاف نشته د دیو جن ابن عبدالحادی رحمه الله رحمتا واسیاتن ا ذکر کې چې پیغمبر تا پکهبر کې شفیو چې د زمونږ لپاره قبر کې شفاعت کړي نو اي فقد خلاف اجماع المسلمین و نصوص القرآن د دې اجماع امت خلاف دی او د نصوص د قرآن خلاف دی نو د قیامت نامه کې شفاعت شته نه په قبرونو کې دا شرک دی بالاتفاق کفر دی بالاتفاق او د قیامت کې شفاعت شته د خداغي د لپاره شرایط دي یو دا تبدل ازن بوي شفاعت بویو شرطا تین ژ شراط یا ساته یو شرط دا, دا چې قیامت کې به شفاعت کوي انبيياء اولياء داننګ علماء تفض خو بعد یو شرط او دا سوره بقره آیات نمبر 255 کې ذکر کوي من الذی یشفع عنده الا ازنی داننګ دویم شرط دا چې قیامت کې به شفاعت وی خو اغب علی قیامت کی بوی مخ کے بنی لکا حدیث کے رازی استشفاد خلق دا انبیاؤنا حدیث دا د کے رازی دارنگ بخاری کے رازی ترمیزی جل نمبر ایک سفہ چار سو ستر کے دارنگ ترمیزی جل ګڼو ځایونو کې راځي دارنګي بخاري کې ګڼو مقاماتو کې دویم جلد کیم مده اول جلد کې منه بخاری جلد 200 څخه 655 کې روایت راځي چې خلق برازي او نبي عليه صلوات والسلام ته بوي ايو يو پیغمبر صحابه راځي موږ د پاره شفاعت کوي زموږ د پاره شفاعت کوي امبیا به انکار کوي تر دې چې نبي عليه صلوات والسلام سره شي نو دا مطلب دا چې قیامت کې بوي بل دا چې بخاري کې روایت رازي نبی عليه الصلاه والسلام وایي ان اخطب دعوتي شفاعه ل امتي في الاخره يا شفاعه ل امتي يوم القيامه روایت رازي بخاري کې نور کتابونو مراجسته لري چې دا هر نبیو او دعا امت په ځوان باندې غوښتي واخزه فل دعا قیامت ترست کوم چې سبا د خپل امت لپاره شفاعت کوم نو دا چې قیامت کې وایي د قیامت نه مخکې شفاعت دای نشته دریم شردا چې کوم شفیو او شفاعت کوون کوي هغه په خپل موحد وي کاه مشرک د دنیا نتلې او په دنیا کې دا نظریاوه چې قبرونو ولا شفاعت کولې شي د مرتد دے مشرک دی دغه زرها خلوا ځکه د قیامت کې شفاعت د حافظ ولی نه د قارون نه د شفاعت نشي کولې سلورم شردا چې دا چنده فار شفاعت کوي قیامت کې نو هغه بې موحد وي که زړه برا شرک ته شي الله نه بخي او داغه په بارکه الله شفاعت نه قبلې که پیغمبر ولا شفاعت کوي نه قبلې یو کولی ولا کوي یو کافز ولا کوي چې د مشرک د په بارکه شفاعت نه قبلې او دا دوه شرطونه سوره تواه 109 سو نمبر آیات کې ذکر کړي وګورئ تاسو سوره تواه 109 اخر اخره کې شپاڑا سمسی پارا سور اتواها آیات لمبر ایک سو نو گورا یوم ایزن لا تنفع شفاعتو پدا نزبانده فائده بنو ارکی شفاعتو الا من ازنا مگر شفاعت دا شفی دو ترجمی دی مفسرین که یا دو ارنا دو شرایط معلومی مگر شفاعت دا آغا شفاعت کون کی ازینا له الرحمنو چه اجازت کرده ویده تا محروبان بادشا شرط اول معلوم شو له قولا او خوشالشوید دنا پا وینا دا توحید کی یعنی د موحید وی یا دویمه معنی ایلا من ازینا مگر شفاعت دا مشفو له پا بارا کی یعنی چه د چاد پارا شفاعت کوله شیداغه په بارکه چې اجازهت کړې وي د واجی داغه نامهروبان او خوشاله شوي د دنیا په ویناد توहित کې چې دا, دا چا د پار شفاعت کیږي داغه نام خوشاله شوي دا شرط ولده او پینزم شرط دا چې اول شفاعت پیغمبر او کی داغه نص بنور انبیا شفاعت کوي او بیا علما شهدا وغيرها کوي بیا اول شفاعت به پیغمبر کوي لقد حدیث کرازی انا اول من يشفع يوم القيامه زبا ولد هغه چانم چې د قیامت پرځ باندې به شفاعت کوم نو دا حدیث کراځي اوس پیغمبر وايي د قیامت پرځ بزا ول کوم او ما اراده کړی چې زه خپل شفاعت قیامت ترستو کم ادوینه قبر کې استشفاع ته جایز دا استشفاع جایز ده او جا راغې پلان کې عربي عطا بي ویلې زو ان شاء الله خپل ځای کې تحقیق کوم څا روایت بلکل ظلماتم بازوا فوق بازن خرافات و پا آغا او وحیات پاغه دا وکی اوه کتابونو کراغستر او د قران خلاف دی د اجماع امت خلاف دی او قطعي شرک ته پاغه کی داغه په شرک د ات چانجه کم د شک نشته دی د ټول امت پاغه باندې اجمانه او نفی په شفاعت قهريه قران كريم زایفه زایبان نه کوي چې په زور د الله نو سو خلاص ولې نشي نه دا شفاعت, زائب شفاعت شته دی لکه سوره بقره آیات نمبر 48 کې الله رب العزت د دې رات کې سوره بقره آیات نمبر 48 کې رب العزت فرمایي وَاتَّقُوا يَوْمًا يُرِجَّدُ <تصفيق> تَتَذَكَّرْ زَان بچکی دا رازینا یریګی دا صاحب دا رازینا چې بدل باور نکيو نفس دبل نفس ناشئ انظر بر ولا يقبلوا من حشفا او قبل باندې کلی شي دای دا نفس ناشفات س شفار سن کلیږي چې بیا دل تک استاد پارا سوک شفاعت کی ولا يخز منها عدلن او باندې وَلَا هُمْ يُنْ سْوَرُونَا اَوْنَبَادَ دَيْ اِمْدَادُ اُکْرَيْشِ بیا امدادو نامنشکو لے دارنگ سور وقرا دو سو چپن کے دارنگ سور انام ایک آون کے ذکر کئی دارنگ سور انام ستر کے دارنگ سور اعراف آیات لمبر باون کے دارنگ سور یونس آیات لمبر اٹھارا کے دارنگ سور مریم آیات لمبر ستسی کې سورہ تاہا ایک سو نو کے لگا اسماراڑو لے ہو سورہ کې اٹھائیس کے گعو مقاماتوں کے کریم ڈک دا دینا او قرآن کریم دا رد کئی چھد شفاعت فزور خلاسول دا اللہ رب العزت نسوک نشکولے او قبرونو کے اس سوکم شفاعت نشکولے دا دی دا تردید دا پارا اللہ تمام قرآن را لے گلو تمام انبیاء را لے گلو او آغی با در چگوالے چې لا الہ الا اللہ خصوصا د حضرت نوح عليه السلام نه بعد چې کوم انبيار راغلو اغه دغه چغېولې وي او دای وي چې بل سوک نه شیکولې مالک یوم الدین خلاصو سوک نه شیکولې او نه د شفاعت شته لکه څنګه چې مشرکین قائل دي مالک یوم الدین واګدار دی درځې د قیامت یوم الدین سره تفصیص ولې کوي داغه وجه علما کرام ذکر کوي لکه امام قرطبی ذکر کوي وای او وَا التخصیص بی یوم الدین تخصیص دی یوم الدین سره دا ولی لان الامر لان الامر فیه لله وحده زکا حکم په دا غرس کې خالص دی او الله دا پاره بوي او بل دا اغه امام قرطبی عجیب وجه ذکر کوي یو وی لان فی الدنیا کانوا متنازئنا فی الملک مثل وایه په دنیا کې وایه په بادشاہي کې جګاړي کولې کفرغون ته وګرځو خدایم نمرود وې زو خدایم دا داسې نورم پکې تیر شي لکن وفي ذلک اليوم لا ينازع احد في ملکی د الله بادشاہي کې څوک جګړه نه شکولې او کلم خذعو له ټول بل الله تا عاجز ولاړي د چابه اس بیا چې کمنو هغه واکداري نه چليږي زکه یوم الدین څخه کوي ورنه مالک د یوم الدین او د دنیا دواړو دې دین تاسو تمامه چه اتفاق ده بده با بانده چه دینا مراد یوم الحساب و یوم الجزا ده لگه امام ابو منصور ماتور دی تاویلات احل سنت کې ذکر کئی مالک یوم الدین مالک یوم الدین اوست خلق رالل او تاستوائی پنچ پیریانو چه پنچ پیریان احل سنت ندی ولی یا روی دی, دی دانمانی دانمانی در دروغ اراغ کلی دا احل سنت ندی احل سنت پنیز بانده قبرونو کی استشفاہ نشتا ده او هغه ټول ذکر کوي چې دا کفر ده پتاه تو په سورې کا پس چې کم د اسلام او ته شي د اسلام او ته په سورې فاتحه باندې مالک یوم الدین من کوي دا شفاعت شرایط د تنه دي معلوم تا څنګه علی سنت علی سنت فرصت خبره لیک ځان خداشه چې تم مسلمان ثابت اسلامی اسلامي دالو ځان راواله تا خو ابو جہل ملګره تا خو څوک اسلامي دالو کې شماریم نه مالک یوم الدین اياکا نعبد و اياکا نستعین اياکا نعبد و اياکا نستعین بس و بس و ما اخو خیالو سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اورون درس کې دا سورہ فاتحه خلاصه کارنګ تقسیم داغه اوسطا دره تفصیل مختصر دا الحمدللہ رب العالمین ار الرحمان الرحیم مالک یوم الدین آښیو اول ایصاد سورہ ای فاتحہ د مالک یوم الدین کو پر آخات مشوا اے کی اس بعد توحید د باری تعالی کو اسماء خمسہ سرا ذم ایصاد سورہ ای فاتحہ ایا کنابود و ایا ک نستعین او پدے کی داودو سورۃ ذکر کئ اِہدیناس صراط المستقیم نتر اخرہ پورې درېمه حساب پاره کې تقسیم د خلکو درې وډالو ته چې خلک وډې ډالي کیږي ا خلاصہ ورن ذکر شوی مختصر تشریح او د آیات کریمه د هيا کنابود و هيا کناستاین عبادت ستوې نو علماء کرام دا معنی کوي چې عبادت لغت کې ځان فارولو او ذلیل کولو ته وایي لکه امامي فی معنا کوي داننګې مان به ځایې معنا کوي یو والا عبادت دا زان بلکل او اقصى غايت الخضوع والتذلل ای عبادت د عجزاي او ځان ذلیل کولو بالکل انتها ته وايي او ای د هغه ماخوز دی طریق موعبد ای مزللون وصوبن ذو عبادتین طریق معبد اغا لاره تا چه پا غیبانده دیر تیر را تیر شو پا مال شنو غیطا طریق معبد ہوئی دیر افوارا شوي عبادت گزار لام پا کار دی چه زانده اللہ رب العزت په عبادت بانده انتہائیو کڑی او ستڑے کی دارنگ امام نصفی انفی مانا کئی والمانا نہ خود سو قابل عبادت وہی اقصا غایت الخضوع والتذلل دا ځان عاجز کولو او دا عاجزی انتها ته عبادت وای او استلاکه اولماء کرام وای او زمونږ مشایخ 아이 ذکر کوي چې عبادت مرکب دی د دریو اشیاو نه لکه چې لفظ د عبادت د دریو حروفو نه غین غېن با او دال دی دا ینا مرکب دی نو دارنګې د دا دریو سزن عبادت هم مرکب دی یو یوداینه الحب کاملہ مینا دویم عبادت ال رات نه چې دویمو کون پکې وی ال خوف کامل یاره او دریم دا چې ار رجا کامل امید وی خدایات ساتي چې دا ټول مینا خوف یاره او امید دا درېواړه بیا په دوا دوا قسمه باندې دي په از یود غرینا په اسباب ظاهری او سرا او دوین دا اسباب غیر ظاهریہ او سره نک غورای د مینه مثال اسباب ظاهریہ او سره لکه مینه د پلار د خپل بچی سره ځکه پیدا دته او اسباب غیر ظاهریہ او سره لکه مینه د بندا د الله سره ظاهری اسباب ایست نشته داننګ ویرام پدوا قسمه دا یو د اصله نه خوفته نو اصله ټوپک مخ ته نیولای سړی یریږي دا خوفته په سبب ظاهری او سره او یو خوف د الله نه ظاهر سوین نه او بیام م د الله نه یریږي دغه خوف د خدای توب دا الله یاره دیتا وایي داننګې امید ام پا دو قسمه ده لگه بچه امید ساتی ده پلار نا ده پیسو نو زائری ازباب وینی او یو امید ده ده اللہ نا نو بغیر ده ازباب زائریه او نا ده نو بغیر ده ازباب زائریه او نا یارا دبل چانا کول مینہ دبل چا سارا کول امید دبل چانا کول شرک او حرام نی چھے ازباب نی او تک یا لے گئے لگا مشرک قبر خوالا لڑشی ندت قبر والا آغا اختیشتے چھو اس پیراشی اللہم ارجلو یمشونا بیها نی آغا لاشتے چھ حملہ پیوکی عملہم ایدی یبتشونا بیها نی آغا وگونشتے سترگشتے چھاور دل او کا تل پیو کی املهم اذان یسمعون بها املهم اعین یبصرون بها شت ده ناغه ازباب او بیام دے یریگی هکر برال را کی نو دا شرک او حرام دے او پدی باندې سړے مشرک ګرځي یادارنګے تیر صاحب دے او هغه په کراچۍ کې دے او د دل ته ری گیا سنا چې ټکر را لرا کی او سرا ترا ورسې رده وجنا پدې باندېم د مشرک ګرځي چې دا غنه دغه یې راکې بغیر د اسباب ظاهریو او په اسباب او سره خوف د غیر الله نه ثابت دی اصلahin یې رېګي جائز دی دا خوفی فطری دی دا رنگ ته ما جانه ساتي چې را کارس براله راکې زشتره او سخنو جائز ده او دا یاد ساتي دا دره والا سيزو نوين والا عبادت عبادت وين کدي دره والا سيزونو کې يوم ني نبيان عبادت عبادت نه ده دا الله نه يره یار دشته يرهږي قومه تنه کې نبيان عبادت نه ده تارنګي د دا الله نه امید خو رشته خور در کې نيشته نبيان عبادت د الله د خدای توب نو بیا مې عبادت او عبادت نه لکه د دې مثال داسې کټ ته کټ او هغه مراقب دې د دریو اشیاو نه پیډي بازوګان دې او پړې دې اوس دې کې یو شیم لرکانو کټ کټ نه پاتې شيطانوند الله <سؤال> نرے دو قران ذکر کوي اخاف الله <سؤال> رب العالمين سوره توبه کې ذکر کوي عزت الله نه يره غم نو نا لوې منکر د الله د عبادت شيطان او دا درهوان قران کریم ذکر بیا چې مينادو خدای توب داند الله سره وکا دارنګ تماد خدای توب دا دا الله نه او یاره دو بغیر اسباب دا دا الله نه وکا نو شي او دا وګره تاسو دې دا پارا سورې بني اسرائيل ايات نمبر 57 پینځل سمتی पारा الت الله رب العزت دا ذکر کای الله رب العزت په مشرکین بیل ملائکه باندې چچا مشرقي کم مشرکینو آ پرستو تا وانبياو تا چغولو الله وای 56 واما کو له دو الزی نزامتم و یا زما محبوب پیغمبر چې او بلې تاسو آ لرا زامتم من دونهه چې تاسو ګمان کړهو پاغه باندې ما سوا د الله نه د خدای توب تاسو وی امام قرطبی دیزایواند ذکر کئی قولدو اللزین زامتم من دونه ای الملائکہ وعزیر وعیسا امام قرطبی ذکر کئی یعنی اغا پرشتو تا چغوای آئیسا علیہ السلام ته چغوای آغا عزیر ته چغوای علیہم السلاة والسلام آغای تا چغوای مانا سرابل لنشی فلا یم لیکونا پس آغای مالکان دی کشف کوم د دلرکا ولود تا کلیفستا سنا وَلَا تَحْوِي لَا نَدَبَدْ لَوْلُو اس اختیار انشتر اولئک الذين اجذ ذکر کہیں اولئک الذين دا بزرگان آ کا سان دی یادونه یبتہون ال ربهم الوسیلا چلا ربلی دی پخلا رب لره پدا سے حال کی چلا ٹوی د غربتا الوسیلتان نزد والے نزد والے وزن نزد کی اللہ تا دهغ خپله اللهته کور اصل دا غ می نه شوه یو سړی ته ځان ن دی کې نو داېوه و می نه د ځکو ته ځان نده کې ک نه یاب ته ونه ایلا ر چې کم یو د دانا ډیر نزد د ر جوونه رارحمتته او امیدلارې د مهرباني د الله دای اغه امید و یا خافو نعذاب او یریږي د عذاب د الله نه ان عذاب ربک کان محذورا بهشکه عذاب د ربستا د دې یریشه د یریشه د یاراته پکار ده نو ګر درې صفات چې کم عبادت کې پکاروي درې والا ا د اياته کریمه کې الله رب ال عزت ذکر دا چوینه الا انسان کامل گر او عبادت عبادت کامل گر دی دارنګې ای عبادت بیاګن اقسام دي ای عبادت بالقلب عبادت باللسان عبادت بالید عبادت بالقلب دا مطلب فضله bande د الله رب العزت ای عبادت او کا عذل کی د الله مین ال زای ور کا نارواو صفد وګورا دا رنګ ای عبادت بل لسان اغه د چ په جواب باندې د الله وحدانیت او د پیغمبر دو سنت چغي هوا او دا رنګ د نارواو رد وکا عبادت بل یدہ چ په جواره هو باندې لاس او پو باندې د الله بندګیو کا او په لاسونو راوامه کا او دا اقسام اش ذکر کوي شیخ دو بای جوال عبد شیخ او ای فل عبادت بالقلب المحبه والخشوع عبادات بالقلب دا چې ايمان د خدای ته او بې د الله سره او د الله تعالی زمين داننګ ور رجا او منه او توکل والانابت الیه داننګ باور سپ الله باندې وی او انابت د الله سره او بل لسان الدعوه الاله والذب عن الدين عبادت دا چې دعوت د دا الله دین ته او د دین نا سپای کوان و طببیو بوتلان بده والقیام والقیام و ب تبلیغی اوبلج و بل دا چې پهجب بعد ده چې د بداتو بوتلان ظایر ک چې بدات دا, دا, دا بالیلارري دي